Da li, da li povremeno tako znaš odraditi hrvački trening u smislu? Da, ma to mi je guštin da ja ne mogu, ne mogu napraviti sa, na, na onom intenzitetu i razini, je li specifična ta neka kondicija koju su ja izgubio naravno, ali tu dvoranu mi uvijek guš doći. Tamo su, tamo sam ja, zbog tog hrvanja sam sigurno ja osoba kakva sam danas. Bili smo sad nedavno na Wim Hof i misli opet bez obzira što se vam reći, tematika će biti ista ali jako, neko tako je bila zdrava i super ekipa i on to lijepo vodi I znači ja sam puno čitao o disanju i o Wim Hofu ali sam čitao i primjenjivo sam ali jedno je to a drugo je kad ti dođeš gdje te neko vodi mislim to je istina da je tad um, bilo ono osobni trener je elitna profesija i osobne trenere govorimo o dve i prvoj drugoj godini Dakle, imaju, kak bi rekao, ljudi, estradnjaci ili ljudi koji imaju jako puno novca, ajmo tako rećemo. Tad je to zaista bilo tako. Ja te zapravo neću predstavljati. Jer je meni glupo predstavljati nekog kog šira javno zapravo više manja zna. Ha, Ali... Nemoj ne, ništa ne, pretpostavljati. Znaš zašto? Neću stavljati bilo kakvu etiketu koju sam ja stekao od prije na tebe, nego ću tebi dopustiti da ti kažeš o sebi ono što možda malo ljudi zna. Znaš ono, glumaci, javna si ličnost, kineziolog si, zaljubljenik si u sport, u prirodu, otac si... Sin sam, sin sam. Sin si, da. Ujak sam. <laughs> Šta si još? Bratić, nečak. <laughs> uh, pa zato ću ja tebi dopustiti zapravo da ti nama kažeš nešto što sigurno jako malo ljudi zna od tebi. Hmm. Ok, možda ću... Hasad. Mislim da nisam previše skrivao ono... Ali me zanima je tvoja priča koju si ti dobio sliku o meni. Jel mislim da... Evo, prvo da pozdravim sve slušatelje i rijetke gledatelje, pretpostavljam da rijetke gledaju. Uh, I hvala te, što si me pozvao na ovaj podcast. Zadovoljstvo je moje. Da, i se o razgovoru o pametnim, zdravim temama, nekakvim. Uh, pa mislim, ja, ja sebe, ono, nekako kroz medije, nisam, dakle, ništa, fe, autentičan sam, ono, i sad na društvenim mrežama i još dok nije bilo društvenih mreža, još kad sam bio mlađo, sam se čak i previše nekako, ono, naš, ne znam što je cijeli medijski svijet, pa si možda i previše svoju neku tu privatnost ovoga, uh, izlagao van. Sad to nekako malo i ne dajem baš na sve, ali onako kako nastojim se predstaviti onako kakav, kakav ja zaista i jesam. E sad neki koji više prate tu neku sportsko zdravstvenu fitness scenu me jako povezuju Uh, i s razlogom normalno, jer sam profesor kinezijologije i, i, i ja sam koristio ove medijske, glumačke dio upromoviranja zdravog života, tako da mi neki jako ono, a, okay, trener, profesor uh, ovoga, bivši sportaš, jel? A onda kao, aha, i onda se iznera da nekako aha, pa A opet, ovaj drugi dio nazovimo neki, ovaj, umjetnički ili showbiz um, me više povezuju sa nekim, nekim televiz, televizijske lice, ali ja sam i, i jedno i drugo, ali nekako mislim da većina zna da sam jedno i drugo. Ja sad da reći nešto što ti što, nisi ti rekao, nemam nekih skrivnih, sve sam otkrio sam da sam još ujak sam stvarno i da nisam tetak recimo, i šta sam još ovoga, ne znam pojma šta bi još, prijatelj, vidiš, ja sam uvijek dobivao dojam zapravo nisam te zapazio kroz taj neki fitness svijet, zapazio sam te naravno kroz ovaj umjetnički dio, kroz glumu i sve ostalo to je došlo prije nego što sam ja zapravo ušao u tu tematiku fitnessa ali vrlo brzo vrlo brzo zapravo sam stekao dojam tebi da se neko ko brine o sebi, o svom zdravlju i neko zaista promovira to na zdrav način, Znaš, u svijetu bi za u svijetu, pa čak i u tom glumačkom direktno svijetu, pogotovo na svjetskoj razini imamo pristup zdravlju koji se promovira isključivo kroz izgled i onda se izgled povezuje sa zdravljem, što je apsolutno treba napraviti veliku razliku jer dobar izgled, ono što je možda društveno, što bi većina u društvu rekla dobro izgledaš, ne mora znači nužno da si zdrav. To. A kod tebe baš vidim da, da osim dobrog izgleda si puno uložio i u samo zdravlje. Znači jasno od početka si nekako isticao to i kroz medije i, i, kroz svoj neki, i kroz svoje neke privatne kanale zapravo si isticao tu razliku da sam dobar izgled ne znači nužno i zdravlje nego si tražio još negdje dodatno ono stvari. Znaš kada izgled kad si mlađi onda ne, ja nisam neku strategiju razvoja ili, ili strategiju nekog tog medijskog djelovanja. A i, i ovo s godinama dođe, on si mlađi, kad počneš, samo ti je vizualno. Želiš imat mišiće, se na trvuhu i tako. Evo. A onda poslije oga, i to sam jako zahvalan, što sam shvatio i uvijek njuškao proučavao da zapravo zdravlje, ili neostavljeno lep izgled, Lijep izgled, u smislu ono, naš neka vitalnost tjelesna da je nus pojava jel, zdravog načina života, jel? Dugotrajnog zdravog načina, znači nema ono, kako da kažem... Svake godine malo te znaju me zonu, kao kako se pripremiti za ljeto. Ja tako veći 20 godina istu priču. Ono. Ja kažem, aha, kako se pripremiti za jesen? A šta je s proljećem? A šta je sa zimom? Itd. I još sam tjerit, dakle, vjerujem da me povezuješ. Naravno, ja sam neko više medijski... A, ok, ako nemam formalno glumačko obrazovanje, Vjerojatno sam više istupao medije kroz taj, ja sam se dio i uh, prikazati da radim i taj dio, a ovaj, ovaj moj uh, fitness, uh, fitness dio je nekako po defaultu išao, to sam se školovao i to nisam toliko, jel, kao gurao, jel. I nisam to znao priartikulirati. artikulirati, znači, šta sad, ok, volim jedno i drugo i cijelo vrijeme radim jedno i drugo, ljudi su mislili kao ja kad, kad, kad sam snimao najviše i kad snimam sada, naš snimanje na intervale i ja radim kao trener, jel? I neki misle kao da kad sam snimao da nisam radio kao trener, radio sam cijelo vrijeme, snimam na veću trening. Tako da sam ja onda ovoga nekako, nisam znao artikulirati to, a sad vrlo jasno artikuliram da ja sam jedna druga. I ja se želim jednim i drugim baviti do kraja života, ali to je nešto što me jako, jako veseli. Pričat ćemo danas dosta, ovaj. Tjelesno zdravstvene strane, ali bih htio da, da malo ispričaš priču. Kako si ti zapravo ušao u taj glumački svijet? Otkud zapravo ideja da bi se bavio time? Da. Jeste li to imao negdje ono, od ranih početaka? Znaš, kako... Pa gle ovako, vrlo, možemo reći neš, nešto što kad sam bio klinac, što tek sad znam da sam osvijestio sam, ja sam uvijek volio, bio sam malo egzibicionist, ja pamtim ona recimo na pešćenici, na hrvačkim natjecanjima, dok još nije počelo službeno, tamo je neki mikrofon i ja neku kerefeku izvodim na mikrofonu. Da ja nemam pojma opće, naš, da ja u sportu sam 100%. Ne znam, i u školi, u srednjih školi. Ja sam bio, ono, ono malte dvorska luga, gegze, dvorska luga, gegzezancija, ali dalje je to, ono, entertainment, ne razmišljam ja o entertainmentu. Ono, to ne ide, ono, ispod, ono, pocvjesno. Međutim, naša ono, to se, ed, ed, ovoga, ispoljilo sa konkretnim koracima, recimo ovako. Evo, bit će 20 godina, a ne, prije, bit će, danas, bit će sad ovih dana, točno 20 godina od kad sam izabram za misteva Hrvatske. To je naticanje, nemam povijem kako je naticanje ljepote. A godinu prije toga si bio e, mister turizma, je bio ne? mister turizma. A sad se vratiti još malo. Dakle, to je negdje 2000, sad se ne mogu sjetiti koja ne. Na drugoj, trećoj godini faksa uh, smo kolegica moja, Tamara Despot, koja je isto do široj javnosti poznata još iz plesa sa zvijezdama. Sad je ona kondicijski trener, u, bila je u Dinamo, sad je u um, Ladu. Pozdrav Tamara ako služeš. Uh, dakle, ona je radila, isto bili smo u velo generacija, i njena baka pokojna je radila u garderobi za vrijeme modnih revija uh, za tadašnju agenciju Umah Fashion, koja je zapravo bila još iz doba, doba juge jaka modna agencija i marakenska agencija I ona kaže e baš se spomeno Mlinarića tad on on ja sam bila na faxu pa šta ne bi vas dvojica nosili revi a šta treba raditi pa kao malo tamo nosite u dijelah šećete ono kao poko pa, super evo i tako smo ti mi doši kod te ove no, Regina gospođa Regina Jeger, vlasnica i mi re, mi tako, mi bismo nosili revi ono ja smo, pa hokej okay, čuli smo da toj ko dobiješ neki honorar super Tamo oblačiš to ta neka odjela ko studoš, kako ćeš si priušći ko studoš tako neka odijela fino. Zve? I okružen si tako s komadima, fora. Poreko, da par da, ali ja sam dađeš indazivno hrvo studiju, ali ono kao usputno. I onda smo ti mi se prijavili kod njih i onda tu i tamo neka revija, fora je to bilo. I onda ona organizirala uh, izbor za mistera turizma, to je dakle dvije i druge. Petračan, ne sjećam se, ovoga, ma tu lumarinje za Zancija i, i, i nosište Revije, geg, nešto, ovakšte, 22 godine i tad bo, mister turizma Hrvatske, wow, neko fora, i tu se događaju neki mali medijski istupi, ali godinu dana nakon, kao imao sam kao mister turizma Hrvatske, imao sam direktan upad, upad na izbor mistera hrvatske gdje je onako groje ekipe bilo je sa, sa, sa faksa mog dečki to je bila klapa super bili smo još na bilo lasici bila je još uvijek bilo lasica u vitalnom novoga još je bil olimpijski centar tamo smo imali te pripreme jedno lijepo iskustvo za kad imaš 22 23 godine e i onda sam dobio medijskog prostora našo neki intervju ono i počeli su me zvat na casting za reklamice neke i tako se dogodila prva je Vila Marija audicija da bi se neku malu ulogu u Vila on one prvoj sapunici, ako se može sjećaš, uh -huh. a onda zabranja ljubav i onda je to evo tako krenula je s manakenstvom tako reći, taj neki medijski dio ali nikad me nije ispunjavalo moju dušu, znači ono sam obučio dijelo, stat na vrh, vrh piste pokazat se i ništa ne reč, ništa ne izvest samo Ajmo reći, biti hodajuća lutka koja sad pokaže to dijelo. I, i ono, bilo je to okej, okay, ali nije to meni bilo cjelovito. Gluma je meni ono dala, ovoga, je i za, i za dušu i za tijelo. I ima puno korelacije između glume i, i, i kinezijologije. Gluma je ono, ti koristiš svoje tijelo, glas, okej, okay, u kinezijologiji, koristim u kinezijologiji glas kao treneri, ali predaješ, ali jako je tu poveznica je meni to dala, da ne kažem hrvanje koliko mi je dalo Uh, pomoći taj arsenal koji sam prikupio kroz odrastanje, i kroz sport ubavljenim glumom, jel, mi je pomoglo. Jesi li onda išao, ne znam, bio si bačan svijet glume? Zapravo ušao si. Čak ne bi rekao da ti nisi ni bio bačen, ja mislim si ti elegantno ušao. Ja sam elegantno uf, elegantno, je ono na glavu fum, skoči, ele, elegantno, ajmo reći, ušao. Kako su izgledali ti prvi glumački... Kako ti je išlo to u početku? Da li si imao neke poteškoće, probleme kad si počeo sa glumama? Što ti je bilo e... najteže u početku? Znači, se ne mogu sjediti. Ne pamtim nikakve težine, nego tad si se mogao, kažem, pošto ja tad nisam imao formalno glumačko obrazovalje, nego si se mogao samo nasloniti na svoj talent. Kako bi to trebalo biti? Jel? I eto, Bogu hvala, talenta je postalo da se ja nisam u tim mojim prvim istupima nimalo zbrukao. Što više osjećao sam se super i dobivo si onako pozitivne feedbacke od ono nešto snimiš dobro je, dobro je, što je bustalo e, samo pouzdanje. I naravno ja sam bio otvoren, ja sam upijao ono na Vili Mariji, sjećam se ono to prvi put, ono, Žarka Radića gled, no, gled, sve me to jako zanimalo, ja sam učio na terenu upijao sam jako a na zabranjeno sam došao već s mal, mislim minimalnim iskustvom, al tek onda to je bilo 4 godine, ja to uglavnom 4 godine 10 mjeseci godišnje, imali smo možda 2 mjeseca pauze, 10 mjeseci svakodnevno pred kamerom. Svakodnevno, rijetki su dani bili da ja nisam bio da sam imao slobodan dan. Uh, I tamo sam i ja sam uvijek, okay, ono moraš odrajš to, odrajš to, al uvijek sam pito, pito i sve sektore od montaže, tonce, redatelja, upijao sam to sve, ali tako sam tu puno naučio i, ali da se razumi, dan danas uh, ovoga, radim na unapređenju ili osještavanju uh, glumačke tehnika. ali glumačka tehnika je zapravo, bio sam sad na Michael Čehovu na Gružnjanovo ljeto, jako je ona povezana sa zdravom, sa zdravim načinom života, uh, Recimo, ta puno smo radili vježbi disanja, osještavanje, ono, mali prst, osještavanje svega, ok, glumačka, ali ja sam u tome vidio ono, i onaj drugi dio koji mene, ovoga, koji hrani moju, moje tijelo i dušu. Tako da kažem, nisam imao nekih neugodnih iskustva, bar se ne sjećam, a čim se ne sjećam... Ovoga... Što je najtežak od glume? Ja bih rekao, ko, ko, najteže koji kod bilo koje druge uh, moga profesije bit uporan, bit uh, konzistentan, bit uh, otvoren za konstantno učenje, bit discipliniran gluma, okay. Rekao je moj uh, friend Ivan Magud, ako on sluša, ne znam, sluša podcaste, pozdravljam te Ivane ako slušaš, e, kaže pa mene, pa ja kao kao, ja nisam plaćen, kad ražem, za glomu, glome se ja sam plaćem za čekanje, jako, se, jako je puno čekanja na setovima, ali ti moraš se dići ujutro bit na vrijeme, u šminci, pa tu kažem disciplina, i tako svaki dan, moraš biti, dom obaviti, moraš naučiti tekst, moraš biti spremit neka disciplina, što opet pomaže neka sportska pozadina, jel? Sa teško je, me, meni u glumi ono, nekako sve je veliko veselje i nemam ništa, ni, nikakvu težinu. E, teško je samo prihvatiti činjenicu da gluma je nešto što ovisi ideš na audicije i kako bi rekao ovako, u sportu je egzaktno ti ja, i ja se recimo utrkujemo na 100 metara nebitno, hrvamo se, borimo ok, trkujemo sam 100 metara Štoperica, onaj koji je brži, je tako, ta ide na svjetsko prvenstvo. U glumi, dobiješ, dođeš, odigraš nešto, odigraš i ti. Odigra još koliko ljudi. I ne prođeš. I ne ja ne prođem, ti prođeš. Sad, kao vrego, da li si ti nužno bolji od mene? Ja sam prvo uvijek kad nije bebi rošao na kastingu, bilo onako, a, oh, fuck, loš sam. Ne? Međutim, to je tako, znači, ono, jedna... Je, tamo te gledaju koji ko, ko, ko, ko, u umjetničkom klizanju i onim konvencionalnim sportovima gdje jednostavno ti zvedeš i tamo će neko odrediti ili ti fitaš za tu logu. I reći, to je teško prihvatiti, možda s vremenom navikneš da nisi loš, njih nisi prošao. Idemo dalje. Znaš, jako ne... je puno idemo dalje. Idemo dalje u glumi. Znaš, ono nemam ni ambiciju biti član ansambla i biti tu ono svakodnevno, ali ovako ići na odlicije, to je ono težina. Ne, ne znaš kad ćeš, imati sljedeću uh, priliku, biće će, ali ne znaš kad je. Ideš na audiciju i, i ovoga, trudiš biti opet uporan da, da dobiješ nešto. Znaš što me zanima? Uh, kad idete na casting, da li videte na casting za određenu ulogu ili idete na casting za određenu seriju, film, što god? U smislu, da li oni vas onda gledaju koju bi ulogu vi mogli od, od igrati, ili direktno se prijaviti za određenu ulogu? Pa ne, oni kad zovu, najčešće casting direktori, oni otprilike ovoga ti daju već po izgledu, te znaju na slika, daju ti tekst za, karakt, za lik za Koji kojeg li... se ti potencijalno boriš. Okay. Okay. Ali znala je biti slučajeva da ti dođeš na adiciju za lika kojeg si dobio. Međutim, tamo neko vidio pa on bi mogao biti i ovaj drugi. Znači, bilo je takv slučaj. No. Ja nije, nije mom, ali uh, znam da je bilo pak slučajeva, recimo, sad je sad, pogotovo prije to nije bilo self tape. Znači, ti dobiješ tekst, sam se s snim, snimiti. I onda <clears throat> namjestiš kameru tak isto nešto kovo ko i, i, i onda možeš zamolit doslovno tko god ne vrata biti glumac da ti čita. Ako, ima, ako je neki dijalog, ti mi čitaš uh, tekst od mog sugovornika, a ja pred kamerom odigram to. I znala je slučaja bit gdje je uh, taj koji čita, pogotovo, znači, o, o, taj koji čita, uh, kad čuo, ovih, ovih su ga čuli, jel kad su dobili, koji je taj lik ili koja je taj ženska koja je to čitala, daj nam nju pošalji, interesantan glas ima, dobro je to napravila, pa... Ovoga su znali i ti dobivati uloge, ali to su najčešće glumac s glumcu pomogne čitati, pa onda odigra isto, pa je znalo bi, znam da je sad na Bogu za nogu, mi je pričala jedna kolegica za jednu prijašnju seriju je pomagala kolegi glumcu da čita, nije se ona borila za ulogu, odnosno čitala je, sleš malo glumila, ali aneć glava. I ovaj poslo, svoj self-tape, ovi su vidlu da, dobro, ti, ali ko je, žen... je ta ženska koja je čitala, daj, neki ona dođe na casting. I tako ima svega. Ali očinjeći, evo, to je težina. Težina je prihvatiti činjenicu da moraš biti uporan, nema i mora biti uh, uh, uh, borba i nema klasične formule, ono, naš, i, i moraš biti prisutan, to je ono, možda ljudi, ako nisi prisutan u medijima ili ako to nema nigdje, kako će se neki redatelj sjetiti, opće, možda bi mu ja fito i dobro, ali opće ti se ne sjeti, ovako te vidi, joj, gle, joj, pa obi mogu možda biti, bi naš, biti ono, na, moraš biti prisutan, tako da jedna, jedna, jedna, onako, uh, minuciozna i, i multidisciplinirana, podavljena, borba i da se da se dobiju uloge, jel. Ani to nejam da ćeš ju dobiti. Koliko se to odrazilo na tvoj posao kao trenera? Danas, danas, mislim, čitavo vrijeme, zapravo od kad je osobni trening zapravo došao u neku širu javnost van određene populacije, Osobno trenera se biralo kako on izgleda i koliko je on poznat. Da li misliš da je tebi to doprinjala glumačka karijera ka ekspanziji u ovom poslu? da, kad se ja počeo da se ne mogu sjetiti, paralelno to je išlo meni cijela ta priča i manekenska i trenerska, doslovno paralelno tako da sam kad sam počeo sad se ja ne mogu šta je bilo prije ali, ali dosta je bilo paralelno kad sam počeo tako javno istupati odmah sam počeo i, i raditi kao trener i tad su bili to zaista početci, početaka tad znam da je samo ono, zaista znam profesor Saiko.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 nije bilo. I mi kad smo završavali fakultete, mi smo najčešće, ono, bit ćemo svi profesori u školi ili ćemo eventualno biti treneri u svom nekom matičnom sportu. Pa šta, ja. Nije opće, opće se znao da ću ja živjeti od, od onog što se zove personal, osobnog treniranja, treniranja jedan na jedan. Um, da se vratim na odgovor na tvoje pitanje, na tvoje pitanje dakle, pa, cijela ta priča medijska definitivno mi je pomogla. Ne samo u trenerskom, nego i u svakom polju mog života i djelovanja. Jel? Odmogla mi nije. Ili bar ne znam sad kad bi išao u da, detalje, da li mi je negdje podmogla. Ali, eh, pomogla ti eh, u trenerskom, mislim, možda bar na prvi, prvi dojam. Međutim, svi moji klijenti, dugogodišnji, s kojima ja radim, to nisu ono moji fanovi mojih likova koje ja glumim. Nego to su ljudi koji dolaze kod mene kao trenera. Oni ne gledaju televiziju. I tako je zapravo bilo od početka. Možda se tu i tamo znao dogoditi, ali su čuli za mene. Jel, ovoga kod trenera. Međutim, sve klijente koji imam su zapravo dugogodišnji klijenti i oni su tu sa mnom, zato što ja to ovoga, volim raditi, vide da je to moje, ni to moja profesija, to je moj život. Ja. Tako da mi je, kažem, kažem, kad te ljudi prepoznaju, meni to je naravno milo i drago, od, ne znam, ono, do, ne znam, policajiste zaustavi, a je do... nisu Nije uvijek, ali bilo pamtim slučaje kad ti pomogne. Ja. Neka ta e, simpatičnost e, naroda koja je gledala te sve serije i ok, možete likovi koje sam ja igrao su simpatični. Ovoga, ba, mislim, sam, samo mi je pomogla u životu. Odmogla mi je utoliko odmogla što, što kad se želim odmoriti potpuno, tad sam počeo bježati u duboku prirodu. Pa čeće, ne od, od ljudi, ali tad ću odmoriti, ja ne idem na Kirvaje i ono, mislim, ne idem. Znamo, ali ako se želim odmoriti, onda idem baš do gdje želim šutiti da uh, budem sam sa ili sa ljudima s kojima želim biti. Ja. To je. Baš kad smo dolazili, to ni ja, sam spomenuo kako se jučer dogodila jedna zanimljiva stvar. Kako je krenula jučer seriju u kojoj ti glumiš. Uh, Aha, ne, mog, ne mogu sjetiti zapravo ne gledam uopće televiziju ali ne, nešto sa strane bilo i stiže meni tvoja poruka i vidim na satu da mi šalješ ti poruku i u jednom trenutku čujem tvoj glas i sad mi nije jasno tko je pustio tvoju glasovnu poruku i onda se okrenimo i da se ti ipak na TV a... koincidencija znači da, u istom trenutku kad si ti mene poslao poruku je tvoj glas bio na TV Eš, da se ovaj RTL-ova serija počela Alto to je epizodna uloga neki, komentar, a fora. Marka Kadrajića hmm. znam hmm. osobno, evo, trenirali smo u istoj, to jest ja sam trenirao tamo gdje on još uvijek trenira. E Kada da, sam... on je sad, ali on je zadnje godine počeo taj crossfit i to žestoko. Da, da, da, da, da, ja osjećam kad je on tek počeo dolaziti zapravo tamo i tad još nije bio ni približno izgleda kako sad izgleda. Da, da, on sam trasum... Kada, on ja sam s njim u trasum... 2020. radili smo, ovaj, tvoje lice zvuči poznato, znači 2020. prije tri godine, da. On se u dve godine značajno transformirao, transformirao fizički, ali ono, vidim ja, on baš ono, voli to. Da, on, voli, on, je, on je baš zagrizao. U taj zagrizao soli, je skroz, skroz, obokod ono. Uh, što misliš, kako tebe javnost percepira? Da li te percipira više kao neko ko je trener i neko ko je z, sportski tip ili misliš da si ipak više glumac u javnosti? Pa ne znam, evo, Stim... evo, evo, ti si dio te javnosti, ja moš mi reći kako se mi ti precipiraš, ne znam, teško mi je govoriti na to pitanje, može, jedno i drugo. S obzirom da zapravo ne gledam, TV, ne gledam televiziju i seriju nikad nisam zapravo ni pratio, ni gledao, znam da jesi ja si glumio nekim od njih i znam za te serije, naravno ne živim ispod kamena, da. Ovaj, ali ipak sam me tebe percipirao više kao nekog ko je promotor zdravlja i kad god bi te pronašao negdje slučajno da daješ nekakav intervju, nešto slično uvijek bi to bilo u tom nekom kontekstu više nego taj glumački, tako da sam o tebi ipak više stekao dojam kao nekog gura tu priču zdravlja tijelesna aktivnosti, i svega toga nego sam u glumačku to mi kao da je ti to hobby s kojim se ti baviš sa strane ali ipak pa, pa dobro, to je. Ipak je ovo moja ono, ha, primarna struka, jel, za koju sam se školu i koju, koju, koju volim. Um, I da, pa rekao bi da me javnostvira, ono precipira. Što mislim, i normalno, ja ne mogu to skriti. Ja, ja to nisam tim seba, ja to živim. Ja, ja i privatno, ja, ako povaš moj Instagram profil, to. Ja, ja, ja to živim. Ja i kad... Ne radim, tak da ja imam tu, eto, zahvalan sam na tome što radim posao koji mi zapravo neki način, eto, nije posao, nego mi je čisti, ono, užitak. Ja kad nimam neku vikend aktivnost ili healthy fit, taj vikend izlet, ono, ja nemam ono, uf, vikend ovaj radim. Nego, ja je ovaj vikend idem, a, mislim, zapravo radim, jel, ali idem uživati, jel. E, da, vjerujem da me percipira tako, ali okej okay sam, kako god me percipira, meni, znaš, ono, kažem, ja nikad nisam imao neku strategiju pijarovsku za sebe, da kažem aha, mi idemo za tom sprijavcu i sad ćemo mi tu graditi tebe kao mi, ja sam sam putem Bio. sam putem djelovao pa eto, ovoga možda, eto, nimao sam i sreća a mislim ono, ili intuitivno intuitivno sam išao u tom nekom smjeru da sam se izgradio i okay, sam tu kako sam pozicioniram. Da li je moglo bolje, da sam imao neke savetnike, stručnjake za PR, možda bi bilo bolje, a možda i ne bi, ko zna. Možda bi me usmjerili negdje gdje ja ne želim, ali opet je teško treći. Tu, tu, tu, tu di jesam je dobro i dobro je taj smjer, ali opet on se sad kroz godine isto mora... Znači to je sve modularno, ne znamo gdje ćemo. I misli da ću nastaviti tako, jel? Ono što ti sad kažem, evo, peti, koji danas je peti ruje 2023 da, ja ću do kraja života biti u sportu i raditi s ljudima, a i isto tako ću provocirati prilike da dobivam glumačke angažmane, jer to hrani moju dušu. Samo biti trener, ok, hrani, ali moja potreba da se izrazim... Um, Umjetnički ili entertainment ja sam nakon, rekao bi se... Ali to je umjetnost. Okay, Zabova je, je zapravo znači, umjetnost. Znači, to je u meni ono. A ja kroz trenažni posao, rekao bi ozbiljan sam. Ne mogu ono, na treningu i, i ako uvijek ajmo reći odišće neki gag, ali ono, ozbiljan posao, ne mogu se sad glupirati. A gluva mi daje da se onako strukturijem, da budem clown. I da to, ono, ne mogu biti clown doći na trening. Iako sam, za nekad sam vodio grupne treninge u jednom fitness centru, bilo je tu svega i vježbači su volili da imaju trenera koji će biti zabavljač. Ovisno, mislim da ljudi vole, opet, zabavljač, stručnjak. Da. Ali prije svega stručnjak, da ih kupiš, jel, naš ne možeš prvi dojam ostati, to je neki hoštoper, zezanti. Jel? A zabavljač zapravo da ih zadržiš, da im bude interesantno, da, da, da nije da samo pate jel, na tom da. trenu. mora biti zabavljeno. Kako si ti ušao u svijet sporta? Da li je to bilo hrvanje? Prije, kar, prije karate, pri karate je bilo uh, u svijet sporta, dakle moj, moji roditelji uh, i nemaju nikove baš nikakve veze sa sportom. Ja e, viš kažu, dijete se rodi i odmalenava, možem kroz televiziju. Ja sam uga bi video Van dama i to ono morat ću pogledati taj film sad iz ove perspektive kad sam nisam... To su dobre stvari raditi. Da. Nešto što je ostalo, damo u vjece na tebe. Krvavi sport ili kickboksa, mi zato ono, kad on... Ono, kad sa staklom na kraju onom... Sad, da, da, da. da. Tong po onajh... A uglavnom, to tijelo meni je bilo onako... Ja, nešto ne, tako želim izgledati, ono. A ne znaš, ono, bilo sam ono, to ispod deset godina ono. I, I onda ono, a moraš vježbati, ono, kažu mama i tata, ono, to ti, oni ti vježbe, dižu u tege. Ja ono, dobro, koje utege di su uteze? I onda sam možda, već sa 10-11 godina htio biti oni što nemoguće, pa sam i, i možda i, i malo živcirao rojiti. da onda mama, ono, pa ne možeš, sim, pa ti još po pa pubertet, pa onda ćeš, pa kako imati te leđi troku, šta je troku pa ne može to, kad se raz... Znaš, ono, bio sam ono, htio sam ono, već za 11 godina biti, ono, jako si... A borio se da nadoktoriš kalorije za rastu. Da, da, to su mi je tipa, da, da, da, okay, ne, to, kako je to, da, ništa, ništa mi da. znao. Dakle, odrastao sam, sjećam se počeci, to nekog a, p, p, zdrave prehrane, a, dakle, ja sam u Petrinji odrastao i, no, mislim, prašteta na kruhu bilo, ono, i ono, svinje, pako suho mesnati, pravi, to se tamanilo. Iznam znam, je se da ja to negdje pročitilo nešto? I zaopično se pa šteta, nije se štedilo. To se namaže par milimetara debljenja. Po Počecimo moje zdravje prekne, sjećam se. Uzmem krušnitu kruha. Bijeli, klasični, i postala ta I namažem ju tako tanko. Sjećam se, mam rekao, pa što tako malo pa štete? Dostavno, namažem ju tako, samo da onako uđe u one rupice vore. E, i to su bili od kutu do se bamb sa živo se sećam toga. Aha, manje pa štete, il' kol nešto valjda kao da. I ta ona, ona faza pileti na rižu, I to je već kasno i mi tako neki razvoj. E onda uglavnom kako, kako ću kao taj sport, moraš vježbati i ne znam karate je bilo, da je u Petrinji ili u školi neko je došao nešto, ja ono sam se na karate i da nije bilo rata, vjerojatno bih ja u karateu zato što sam ja onako ono došao do nekog znam, bio neki smeđi pojas ili ne znam koliko, kažu, plavi pa smeđi ali isključivo sam kate dakle onaj dio kate, nešto mi imala je borila više u katama sam bio i znači išlo je to jel, prema crnom pojasu nastupio rat, ok prekid i onda u šestom razdijelu sedmom sam počeo hrvanje plakat u škola hrvanja a u razredu sam imao isto smo bili programnici um, ovoga, koji su hrvali u Petrinji prije rata. I ovoga, pa ko i, ja. I to se sjećam da to je bila škola hrvanja i to je bilo, tak sam ušao u hrvanje i on sam u hrvanju osta i naravno opet gledaš slike tih hrvača, odrasli oni imaju mišiće, jaki su, gled super i onda počneš iz toga ali onda sam zavolio tu hrvačku vještinu i u hrvanju sam hrvanja druga Hrvačka obitelj je moja druga obitelj ono, i, to. i baš danas evo, idem u Petrinju sa klincima i mislim da ću večeras javiti se svom frendu koji je sad predsjednik trening kluba da ću otići i napraviti Hrvački trening. Baš sam te ti pital, da povremeno tako je, znaš odraditi Hrvački trening u smislu... Da, ma to mi je guštim da ja ne, Bog, ne mogu napraviti na, na onom intenzitetu i razini, je li to specifična ta neka kondicija koja su ja izgubio, naravno, ali u tu dvoranu mi je uvijek guš doći. Tamo su, tamo sam ja, zbog tog Hrvanja sam sigurno ja osoba kakva sam danas, preko naša, moj roditelj i ta hr, hr, Hrvačka obitelj je kumovala da ja budem doprinjela da ja sam ovakav kakav sam danas, jel? Um, u tu duranu je uvijek lijepo doći i bar ću napraviti onaj dio gimnastike, partnerje, razgibavanje vrata, jačanje i malo ću se izbacati, bila i to, a... Um, Vole. Kažem, ode, ode možda jednom dva put godišnju. Ima u Zagrebu klubova. Samo znaš, ono, nemaš vremena. Fiksirani su termini i tako. I kažem, ja moram to napraviti ono, vrlo na blagoj razini. Znaš, poneste srce, pa se možeš ozlijediti animici mm. da te nešto boli. Nego onako, laganini. Tako da, evo, odgovorio sam ti na pitanje. Karate, pa hrvanje. A onda... Isto, ne znači, zabrazio sam u zdrav život, ono, potpuno zdravstveno usmjerena tijelesna aktivnost, umjereno i želim e, živjeti, ono, kak bi rekli, ono, žel, želim umirjeti zdrav što kasnije, to ti je moja, ali, umirjeti zdrav što kasnije, kad kažu, pa zašto ti to toliko ko živjeti sto godina? Ne znam kako ću živjeti, ali želim, ono, na nogama umrijeti. Ono, želim umreti zapravo što mlađi, što kasnije. I što mlađi, što kasnije. Ono. Ali ovo mi se meko, možda sam ja to A, boda, je, je. možda sam malo modificirao uh, ono, kao stilu umred zdrav jer uh, zapravo imao sam priliku pričati sa Miroslavom Radmanom ovim našim znanstvenikom kao nešto radi sad na istraživanju, kako neki ljudi koji žive sto godine, zašto žive sto godine? I od čega oni umru? Oni načinno umru, oni se ugase. Oni umru zdravi. Znači da se ga dan prije smrti testirao, starje je, okej, okay, ali sve radi, srce radi, bu sve radi, zdrav je, ja. I on drugi dan umre. Sa sto nešto. I sad on radi na tom izraživu. Što se događa sa ljudima koje žive tak dugo i kako bi mogli i drugi žive tak dugo. Pa sam ga prijel, dobro, dobro, skračeno, oksigenizacija, disanje tako. Maza sam kosu svojim, pa sam svojim s si... to. Da to svojom da li si gledao možda dokumentarac ako nisi Limitless? A e, nisam. Čak, čak glu, čak zapravo Ja je rekao ček, američka verzija tebe. Bono tu zapisat. Znači glumiti Chris Hemsworth, znači nešto glumitora. A to je samo to je, a to je film. Ne, ne, to je dokumentar Igrani dokumentarni. Ne, to je samo dokumentarac zapravo. Radili su, on je kao ispitanjih zapravo u tom dokumentarnom Ispitanik, filmu. Aha. Gdje je zapravo išao istraživati metode zašto neki ljudi žive dugo, šta su stvar, šta su uh, Karakteristike dugovječnih ljudi što su oni radili koje su stvari dobre pa su ispitivali stres posljedice stresa pa izlaganje hladnoći ja, jako, jako, jako zanimljivo i morate, baš mi odgovaraš ma, moram to, zapiš, da, da mi moram to ga rdje na ovim mislim, uh, da, mislim da ti je Disney Plus originalno, ali mislim da je ono, malo bolje Google da ću ga. ga, ok, baš me zanima uh, to je definitivno savjet da a na tragu toga bih te zapravo pitao, kako bi ti probao pojednostaviti zdravlje u neke najmanje strukture? Što bi, trebalo, što bi trebalo uzeti u obzir za zdravlje, a da ga probaš pojednostaviti da ono što šira masa ljudi može shvatiti? Ha, ok, pojednostavljaj. Kako bi je definicija zdravlja? Odsutnost... Nije samo odsutnost bolesti, nego cijelokupno... Tijelesno blagostanje. Cijelest, ne samo tijelesno, mentalno, socijalno. I... Kako je podnostavljanje zdrave, zdrav život? Hm. Mislim da se teško da mogu, mogu reći u jednoj rečenici. Odnosno, morao sam se da se znalo za to pitanje. Možda bih pripremio, pa rekao u jednoj rečenici, ali uh, zdrav Ček, život. Čekaj, biti u jednoj rečenici. Pa, koje su strukture po tebi koje moraju biti zadovoljene da bi čovjek bio zdrav? Ok... Uh, ne nužno hierarhijski ovim redom okay. kojim ću ja reći. Dakle redovita primjerena redovita kontinuirana primjerena tijelovježba. Ljudskom tijelu je potrebno kretanje. Sad bi o tome mogli pričati, ono. A ajmo ukratko, okay, ajmo kratko, kretanje, zadovo, daj, daj tijelu bazičnu aktivnost kao što je hodanje daj tijelu vježbe, sa, vježbe jakosti, sa vanjskim opterećenjem, može biti svoje sila teža, vježbe jačanja, mišića. Zatim vježbe mobilnosti i fleksibilnosti. Pogovorim primjereno, naravno dobi, ne govorimo ono sad noga iza glave, ali tijelo mora biti, ali zapravo ova mobilnost bi trebala biti prije jakosti, ali okej. Okay ga moramo biti jačat vezivna tkiva, zglobove, e, ligamente, jel? Dakle, i tu vrstu treninga. Amor dakle, nekako ja prvo neka kardio. Stavio sam hodinje kao bazično, koja ne, nisam stavio sad ono, e, nevam pojma, roko. Zato što neka. to mogu skočiti. Da, da ali znamo da, mobilnost, jakost. E, onda onda ima taj dio malo neopipljivi, koji opet dotiče taj neki duhovni ok, vježbe mindfulness ili kako, ne znam sad tu, kako to nazvati točno, ali ono nešto, ajmo trenirati nešto ovo je vrlo opipljivo jel, ovoga, kardiovaskularni sustav opipljivo, ovoga, ligamenti opipljivi, mišići, a ovo je nešto što je vrlo bitno možda bi to trebalo biti čak prvo možda, ne znam da jačanje ili osvještavanje onog nevidljivoga a vrlo ključnog za ispunjen i zdrav život. Ajmo to nazvat meditacija, molitva, vježbe di, disanja. One su, isto, one su tu u svemu ovome što sam nabrojao, vježbe disanja. Kad... To bi stavili pod kategoriju mindfulnessa. Pa dobro, ma i mindfulness ali pazi, ti kad hodaš, voziš bicikl, ti povećava oksigenizaciju. Da, da. Ali opet ne treba petjerivati. E, ajmo recimo taj dio, taj dio, taj segment je što se tiče uh, tijelovježbe ili kretanja. Onda zdrava prehrana. Zdrava prehrana. Umjereno, raznoliko, cilovito. Da sad ne idemo u dub... sezonski, svježe, lokalno. Evo, otprilike, ono, uz tu prehranu, vrlo bitno, žvakanje. Gdje smo pripustili svi ja prvi ono. Žvakanje, slaš žvakanje, disanje. Čak, zapravo treba osvijestiti da ti dok žvačeš, da zadržiš fluentnost daha. Ne toliko da ti brojiš žvakaje, njim, njim, nego da osvijestiš da ti dok žvačeš, da zapravo zadržiš fluentnost daha i da svaki zalogaj hrane zapravo bude gutlje hrane toliko sažvakano. El, ovoga. E, taj dio i e, znači, tijelovježba, prehrana, jel sam šta presko, oke. Okay. vrlo bitno isto, e, ta socijalna vitalnost, druženje s ljudima, čitanje, pjevanje, ili e, njegovanje djeteta u sebi. Nekad odrasteš, zašto ja ne bi valjo nekad u pješčaniku, ako imam 43 godine, valio pješčanik. Dopustiti sebi da budeš djetel, u svima nama ću učit djete, mislim da je to jako bitno da njeguješ to dijete u sebi. Naravno, u društveno prihvatljim ovoga, e, granicama, a to bi bila igra nekakva, jel? Igrajmo se, zezajmo se, glupirajmo se, el. To može biti, naravno, i kroz trening primjenjivo, ali vrlo bitno. I sad, sad evo, to sam sve nabrojio. Naravno, da ne kažem, vrlo stvari, odlazak na koncerte, odlazak na koncerte, kazališne predstave, vrlo bitno. I to sve govorim za zdrav život. Se to posljednje. sve je jako, jako bitno. Ne samo prehrana i, i tijelo vježba. Sve to. E, zajed, nije bilo što bilo u kratko, ali evo ga... Uh, sad, pita, sad se može čovjek pita, ali kako to sve imam 24 sata? I neću, mislim da ima sad puno jako na društvenim mrežama tih nerealnih, ono, digni se, uvjetro pepa, onda ovo, a onda zali cvijeće, a onda otpjeva, onda manjitire, onda masaz u stopala, nešto ono, nema. 3 sata okay. morning okay. prošlo jutro. Za... Da, da, da, ono, a tu još onda djeca, onda onda si divani roditelj, imaže, a onda si divani suprek, onda si ispredelj, pa odniješ ali da se, to, da se to rasporedi, 365 dana je u godini, ono, ok. E, nisim, ne ideš u kino svaki dan. A ne, ne ideš u kino, ok, znači prehrano, znači. da, prehrana, moramo svaki dan jesti. Da. A ček, ček, kad ono, pređe neke godine, ne trebaš više toliko jest. Zaista, mislim, taj intermittent fasting, je nešto tu se ja prije, prije, davno prije, ja sam se tad nije zvalao, nisam znao da se tako to se postilo, ja sam to sve primjenjivao, ali to nisam ovoga tak zvao, el? Um, ne treba puno jest, zdrava prehrana, ako znaš temeljne postulate, pa da, ono, trudi se, trudi se ih primjeniti što više. Neće biti savršeno, nećeš biti ono, da sad niko, ali, ali trudi se i što češće ono što je, zdravo, što je zdravije za tebe. A tome prethodi dakle, neko bazično znanje. Ono. Ako, ako zna, imaš vodu, imaš sok, ovaj, kupovni, neki pun šećera, sad bi znati, ok, pa voda mi je zdravija. Da to znači da nešto nikad popiti taj sok? Pa ne, ali neka ćeš ga. Ali daj, onik, voda bude češćen tekućina koju ćeš Popit, nego taj sok. Jer bolje djeluje na tvojoj... Pa, osjetić, pa tak isto i vježbaj. Neko tri tjedno jedno. Investiraj možda u nekog savjetnika, trenera koji će te naučiti, pa onda sam djeluj. Ali šta je potrebno? Svjestan je napor potreban da bi se živjelo zdravo. Zato bi ja svijesto mindfulnessu zapravo kao terminu i pojmu, stavio na prvo mjesto. Prije je, treninga, je, prije je, prehrane, je. prije bilo da sam ga prebacio, da sam ga prebacio. Jer bez toga zapravo je. nećeš znati zašto je dobro mnoge stvari za tebe i nećeš znati primijetiti benefite svega toga što radiš. Znači, ako ti imaš donekle strukturirane stvari koje ćeš ponavljati redovito... Nećemo reći tri puta tjedno i nećemo reći da ćeš svaki dan tri obroka ili pet obroka, ali ćeš redovito, na redovitoj bazi, imati kvalitetne obroke sa namjernicama koje su bolje za tebe i tvoj organizam, gdje ćeš si povremeno dopustiti i užitak, zato što je užitak jednako tako vrlo bitan faktor osobnog zadovoljstva koji opret doprinosi produljenju i poboljšanju kvalitete tog života, jer nije smisao da jedemo svi piletino, brokolu i riježuju čitav život bez ekstra soli, da na taj način no. živimo, jedinako si bodybuilder, pa je to u interesu, što zbog u, fazi, u, fazi, zato, karijere, u fazi karijere. Onda, onda... Ali, ono što si negdje na sredini uh, i sam spomenuo, u posljednje vrijeme se jako ističe da je vrlo bitan faktor za dugovječnost i zdravu dugovječnost e, socijalno okruženje, da smo u socijalnoj interakciji sa nama bliskim ljudima i da razvijamo kvalitetne i duboke e, društvene odnose što sa partnerom, što sa prijateljima, što sa obitelji. Jer zapravo se to pokazalo kao možda i najveći faktor koji determinira da li će netko imati predispozicije da živi dulje ili ne. Jer u zdravom okruženju ti ćeš biti potenciran, da donosiš zdravije odluke i to okruženje će biti tu da te upozori kada ideš prema nečem lošem, da ti kaže gle, popio si treću coca danas, ajde, razmisli samo o tome. I to je već dovoljno da imaš tako nekakav odnos razvijen, da ti neko može na takav način možda opomenuti ili te može potaknuti na djelovanje u nekom pozitivnom smjeru. Ili negativnom. Negativno. Zavisno kako um, Ja bih evo broj jedan odnos sa samim sobom. To je broj jedan. A onda odnos i drugima. Taj odnos moramo najviše zaljevati. Odnos sa samim sobom. Um, Za znači se pomenu dugovječnost, da, taj termin. Mene znam biti nekad smiješno gdje... Šta ću ja pričat sa, 43 godina, ne kažem, isto kad vidim po društvenim mrežama neko koji ima 30 i ne, pa priča... Nije da imam ispod 30... Ne, ne, ne, ne, nego ono, da dajem savjete od dugovječnosti. A mi dovest neku babu od 103 godine, pa neko ona nama kaže koji savjet, bako, kako si ti dospjela do 103 godine? Ja, ja volim se starim ljudima, ok, 103 ali, volim čutu teđeta. nemam kredibiliteta pričati o dugovječnosti znači, Mogu pričati o o mom životu koji ja smatram da će me dovesti do toga da budem zdrav što duže, jel? A o dugovječnosti možda mi budeš zvao Human Lab podcast 2000 i koje ne znam godine. Pa govoriti ja, iz osavnog ja, iskustva. Ja Pazi, imam, ne znam, 98 <laughs> ili da se držim uspravno, fino, koja borica više i pričam. Čuje, gledaj, ono što smo pričali, dobro je to... U... Ali vidiš, ja sam uh, u jednom periodu svog života radio u staročkom domu, kao medicinski tehničar. Aha. Ja sam tamo proveo ozbiljne sate vremena razgovarajući s ljudima koji su kognitivno sposobni, koji su fizički sposobni, koji su tamo došli samo kako bi pronašli dodatnu socijalnu interakciju, što zbog nekih životnih okolnosti su izgubili zbog vremena, jel, zub vremena je uzeo svoje, uzao ljude oko njih, u njihom životu, uh, pa su oni otišli tamo samo kako bi boravili oko drugih ljudi, kako bi se u njihom životu nešto novo događalo, kako bi oni upoznavali nove ljude i na taj način stimulirali dodatno svoju neku vitalnost uh, kod njih. Ja sam proveo jako puno vremena razgovarajući i prateći što oni rade na svakodnevnoj bazi, pa su ti tu bili, ja sjećam jednog djeda koji je Mislim da sam čak to i pričao već u jednoj epizodi, ali... On je svako jutro uh, bio nekakvu mješavinu... Uh, češnjaka, kurkume, papra... Uh, kao šata onako ujutro. On kad je to prepremao, mi smo se zgražali. To je toliko smrdilo da mi nismo mogli vjerovati. I onda... Ja sam negdje u nekom trenutku istraživanja svega toga zapravo shvatio... Aha, pa kurkuma je dobra antiinflamatorna inflamatorni začin substanca kako god još ako ju pomješaš sa paprom onda potenciraš njen utjecaj pa češnjak je tu potiče bolju imunost pročišćava sinuse donekle samim time ne zadržavaš nikako smeće u sebi i onda onako nisu stari ljudi bile ljudi. To su generacije koje su skupljale informacije i prenosile jedne drugim ono što je valjalo, ono što nije valjalo, su i onako I vrlo jednostavno, na jednostavan način. Da. Od tako, da može se, znači me podsjetio, um, to je istinita priča, Zatko, kad se rekao ovoga, on, tako neki stari čovjek, pa u, u staračkom domu, si iskao jedan lik ovoga, pa ne znam, čovjek je bio možda u, u 70-ima i sad je on otišao u starački dom, su ga djeca poslala i našao se sa svojim friendom nakon godinu dana uh, koji nije u staračkom domu. I pita ga sad, ovaj koji nije u staračkom domu, pita ovog Jožu koji je ovoga u, u staračkom Kao Joža, kao da ovo je u staračkom domu, jel... jel... Okay, možemo biti malo, malo prosti. Možemo, Naravno. Kao, jel jebeš šta? A kaže ovaj Zlatko... Joža, nikad više. Da. On je u staračkom domu i to je istina, lika, ja, dali, ja mogu da je lika, da se okay, to nije bilo 90- on kaže nikad više i nije se zajeba, nije se zezao. da je to tako da dakle, tu nešto, to je. e, znači ja uca... da se to zaista događa. Evo i to je lijepo, znači ljudi od tih tog godina Nek si pomognu, ako treba i medikamentu, možda neki ne treba, ali stvari te igre, ja sam znao biti na nekim seminarima u kojima su ljudi u 70 i čak i u 80-ima, to su bili tako dobri tulumi. Mislim da nemaju šta više oni on, Ono dijete u sebi puste i to je bilo zaista zabavno. Na toga ja se sjećam jedne nočne smijene na hitnom prijemu dolazi nama Kola hitne pomoći sa pacijenticom koja je vidiš da je vesela žena 75 godina, ali oni su nju dovezi u ležećem položaju, ali vidiš da toj ženi zapravo više manje nije ništa. Onako na prvu jel? I sad Postavljamo mi pitanje kao što se dogodilo, šta je gospođi, naš naravno ga. Pa pronašli su ju u zahodu njen partner, nisu rekli suprug, njen partner. I sad to ti već potiče, znaš, ono kao dodatno pitanje. Kako ćući kako se ne može ustati? Ali kao gospođa je konzumirala alkohol, da bi gospođa na kraju bila na nekom penzionerskom pulumu, u nekoj udruzi umirovljenika gdje su oni imali nekakav plesnjak i gdje ona je ona sva vesela, ona je s nama plesala, ona nama pjevala pola noći, da bi mi nju na kraju otpustili, ono, ženi nije ništa, vjerojatno je malo više popila. I ona. Ali tu vitalnost koju je ta žena imala, jako malo ljudi u njenoj dobi zapravo ima. Da, da. I sad ti to možeš tražiti i kopati zašto je to nju okay, genetske predispozicija životni utjecaji koji su bili kroz život, sve to stoji ali ti vidiš da ta žena ima duha da ta da, žena da ima je, duha ne samo što je pod utjecajom čak i to može doprinijeti možda da, kvaliteti da. tog života, ali vidiš da je tu neka životnost u takvim ljudima, da ono, zaista treba te socijalne interakcije i, i druženja u opuštenoj atmosferi i igranja i zabav, zabave, zapravo. To je. Zato ja volim ljude voditi u prirodu i bez obzira na profesiju, u prirodi se ljudi odmah malo, i oke okay, uz to neko moje vodstvo koje ja volim ljude malo da se zaigraju, interesantno je promatrati tu transformaciju gdje se dođu onako naš ozbiljni muškarci i žene u jednom trenutku, a priroda je okruženje koje podržava malo da se to pusti. Interesant, jako lijepo promatrati kad ako uh, vidiš malu dječicu uh, u odraslim ljudima. To je, to je jako lijepo. Znači, kako sam ja zapravo dobio pocijetnik za tebe kao potencijalnog budućeg gosta za ovaj podcast. Nasupro tebe, to jest na tvoj mjesto je sjedio uh, Tomislav Dolušić prije možda nekoliko epizoda i u tom nekom istraživanju svega toga njega sam zapravo pronašao da vas dvojica odlazite na takve neke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 prošao to, je prošao, je bio tamo već po vani, završio. Ali i godina istražio. I dugu i onic to istražuje, da, no, ide i, i nešto je kalendarski ovoga, iskusniji od mene, pa volim čuti. I, i nešto je volim, iako je bitno za, za trenera, da ujedno bude i e, učenik, jel zaželim se nekad da dojdem ne, negdje, kao što je bila ta radionica, e sad ja slušam, nekome vodi... I ja upijam. Super je bilo da na toj radionici i sad opet uh, u desetom, moramo mu se ja, razmišlja sam, moram i datume, mislim da ću opet ići, je bilo interesantno kako se okupi jedna tako zdrava ekipa i jedno, ma, jedna noć, dođeš oko deset, drugi dan popodne je završava. Znači, ja vam reći, 24 sata. Tako jedno onako, baš onako, zdravo drušnje, koji bih preporučio svima umjerena aktivnost, nikog se ne sili ako ne želi u hladnu, hladni izvor kupe, nego oke okay. ba, ba, baš, baš je jako uvodno. Takve stvari, i, i, i ja radim slične, samo ja ne radim mamoriće odionice, nekako budem ljude na, ja znam, healthy fit vikende ili izlete, uh, koje sad ja poplaniram uskoro uh, biti čak napraviti, htio bih malo i ekologiju uključiti u, uh, u te svoje izlete, da na neki način doprinesemo, očišćemo okolišu, pa ću i onako se krećemo u prirodi, da li plan, planinarimo, po zimi znamo tu, ono turno nego skrpljama, da li veslamo, pa onda bi ujedno i čistio malo prirodu pa znači ići ovoga znaš uvala zavrtnica uvala Zavratnica, Zavratnica, kod Park Prirode, Park Prirode Velebit, kod Jablanca. mola je, okay, ova čuvari to održavaju čistim, ali kak se ja plivo, i volim plivo plivo, vidio sam nekoliko boca, puno tu turista, pa bi organizirao da malo pročistimo, a ujedno ćemo ići na Velebit hodati, naravno to je i disanja i vježbanja. Ja, Svako kad bude to u nekom, imalo određeni uh, datum, kada će se ići sve to, svakako. Ja vidim da, da, okay. da, ja da promoviramo i u smislu da potaknemo dodatno ljude da, da se pridruže i da evo, ako budem ja zaista osobno... Evo, hvala, domu. hvala. Isto to krasna, umjerena. Gle, ja kad organiziram nešto tako, ja pridnostavno mislim ono, to nasdrava na zdravosti. Što bi ja volio raditi na, na izletu i onda prema tome slažem uh, program da meni bude prije svega to zabavno, jel? Neću raditi nešto što... što mi, ako meni kao voditelju nije i zabavno i smisleno, kako ću drugima to isijavati. Da. Tako da je to. Ali evo, bić, I ovo ovaj je super. Vidio sam da ste išli na sljeme. Je, jučer. Eh, to sam prekčer. vidio. Nisam bio. Bio sam u Sloveniji sa sinom. Možda bi se pridružio. Cijeli vikend sam bio gore. Ja i... Slao sam ja privatno ljudima još pozive i tako neke. Pa sam vidio onda kod tebe da zapravo nisi... Da si već bio tad u Sloveniji. U pet kada medijed, sam bio sa sine baš smo išli ovoga, malo viskogorskog. Nijom upalo mišiće. Odspu... Moram <laughs> priznat da i mi imamo isto svi da smo išli ozbiljno nekom <laughs> rutom. A, o, ti ovaj... volio, a ti si vodio, je ti si? Ne, vod... zapravo ja sam organizirao to, ali e... Andreja Solomu ne znam da si upoznali. Znam Andreja, znam Andreja. O, potlo... ovaj, ona je zapravo odebrala rutu kojom ćemo ići i na kraju je ta staza koja je na nekim dijeloma nije ni postala staza, nego je obrasla potpuno, pa smo mi prvi kao prolezali tog Aha, stazom. Ne znaš koja je staza? Ispod Žičara ide. Došlo, doslovno pratili žičaru. Malo ide. Pa to je ona gipsova staza što je išla jedna koja pratila je doslovno stupove žičare. Tako je, ali smo ti mi miješali, znači malo smo prelazili na neke druge puteve staze, tražili smo malo još izazovnije puteve kojim smo išli, tako da je ta staza dobila nadimak staza smrti. Jer na svak, kako se to trefilo. Znači, bilo je jučer, u nedjelju bilo poluoblačno zapravo kad smo mi kretali. Bilo je sunčano kad smo kretali, ali ono, izminjivalo se ne, ne, neki oblaci. Ali svaki puta kada bi mi imali veliki uspon, kada bi to bila velika uzbrica, tada je sunce sjalo kao da, kao da, ono, oblaka nema njega. Tako da, zapravo je bilo jako dobro, izazovno za mnoge. Ali imali ste vode, dovoljno imali. Jesmo, ja i gore smo na kraju, i ručali su zajedno, i ba baš, je, baš je bilo super. jedno ugodno, lijepo druženje. Škupilo bilo... se je 15, kako nisam bilo. Sjetak nas je bilo. Da, da, super, lijepa grupa. Tako da biće toga opet, biće toga još tako da super. ljudi samo neka prate ovaj, bilo koji društveni kanal ovaj human laba, tako da biće sigurno... A i e, ćeš biti... E, evo da paču, ovaj... da pak pa budeš jednog organizirao, evo, vojan sam i ja povest, sam, za vrijeme korone sam jako istražio uh, i ima slijeme zaista predivnih staza, a nisu ove najpoznatije, što su Bigičeviće, Lojstekova i... U sljedećem je u planu nekako da odemo transferzalom. Ja osobno nikad nisam išao sigurno ću pronaći nekog koji je zapravo prošao taj put, pa da... Transferzala je super, ali bila bi ajmo reći, nešto ugodnije da ju razcijepkaš na dva dana. U jednom danu je ono, ide, ali onak, znaš, je, ja mislim, 50-60, znači to je onako... Da. Prilično puno, da se, ali cilj je onako da... Mislim, ali da ja, možda čak i to. Pa, ali, ne ali glede, kamp, taman ne ono ide, ono, kuš ideš od i odnosno tamo od kamenih svada i onda, i onda recimo taman otprilike bi polovica bila oko Tomislavca. Ili u nekom domova prespavat i drugi dan Rokaš tamo do, kak se zove, onaj tamo kašin. Ne znam ga, zaboravim da sam više. I sam, sam Lista, isto. Ili kako tamo Ne, ne, ne, još dalje ima. Um, Nemo se kak se za saio, nešto u glavi da je saio u neki dom, uh, dolje od tamo ti se kreće. Kažem ti ovako, ima, ona ide i gore i dolje? Ona ne ide da, samo, da. Ona, ona ti se spušta, pa ideš do onoga slapa, pa se spuštaš, što se ne mogu sjedit, uh, do krajičnjeg zdenca negdje, ili metana, pa onda opet gore, pa onda horvatovi stube dolje, pa opet gore. Hunjika im, ima, ima posla. Nije da ne, možeš da, da. danu, samo da li vam biti ono, iscrpljeni, potencijalno žuljevi. Da, je, da, da je, je, Ili da ono... To je Da. Ali gle bespavati tam tamo u domu, to je povoljno nešto, se organizira. To je dio te priče, malo socijalnoj tonosti, malo pjesma, presu, gitaru neko ponesi, pa to bi super. Apsolutno. Evo sad si dao dodatne ideje. Da, no, da. No. Ajmo se mi malo vratiti na neku tvoju prehranu. Ti si ovdje došao sa jednim zanimljivim... Da, da. <laughs> o, no. Zanimljivom... A, Ućiš vode ne, ne treba okay. se. Uh, sa zanimljivom posudom zapravo, kako je tva prehrana? Pa, ja, ja se trudim jest raznoliko, trudim se jest cjelovito i, i, i trudim se jest uh, onako da to bude uh, što cjelovitije, odnosno da što organske, da što čišću hranu da jedem. Trudim se, naglašan, trudim se. Da, da, da mi možda uspjeva svaki put, a... Uh, Evo sad, recimo, isto sezonski, sad se veselim, recimo, jesen, jako obožavam buću i sva jela s bućom i bućina i uha mi je vjerojatno najdraža juha, e, tako da ona je kraljica jeseni, dakle, poštujem namirnice koje su e, sukladno u godišnjem dobu. E, jedem sve, nije, nije ovoga, kad bi mogu, kad bi, mogu bi bez problema, mom bi tijelu pasalo biti vegetarijanac, čak i vegan, Jako volim tu hranu, jako je ta prehrana i kuhinja raznolika i ja sam razno razne radionice, tipa i makrobiotička kuhinja. Mene to, to pri svega fino, na strano sa zdravim. Mene je to toliko fino, ja se u toj hrani davim. A što je to? A, nisam, ano, je, to je veganska prehrana i znači, prehrana biljnog porijekla nema ništa životinskih namjenica, niti porijekla životinskog. I, vajmo to je prehrana koja, naša makrobiotika, mnogi poveze samo sa prehranom, ali ona je velik život, etimološki makros, velik bio život. Pa ona upravo i, i dosta, i jako sam puno ja stvari naučio i napredio, upravo pohađajući njihove razno-razne radionice, koje nisu nekoliko ne prehrane, nego i vježbanje, disanje, odnosi a kad vidiš kakva je to makrobiotička prehrana, eto ta, raznolika, cjelovita, eh, organska, eh, sezonska, lokalna, to je makrobiotička prehrana. Evo, ukratko. Jel. Ali imaju i, i, kuharice i jela koja se mogu pripremiti. Ljudi koji žele biti vegani, a ne znaju, možda nisu još proučili, veganska kuhinja, makrobiotička, po meni puno kreativnija i zanimljivija od klasičnoj smesu. To je on, ja ono. Mogo bi, kad bi trebao birat uh, jednu vrst prehrane, izabro tu, ali sam djel, dalje komfortno djelan. Ne da mi se sad doći kod tebe u Slavoniju i biti kompliciran ili ti me ponudiš vrhunski pršut ili ne znam kulen, a ja ću već, ne, ja to ne jedem. Tako da, ja jedem sve, meso jedem puno manje nego prije, ono jedem nekako zadovoljavam, imam dosta znanja o prehrani i trudim se ovo, ga, ga primjenjivati na dijelu. Da, da taj... Sad si me, ma, mislim posuda je zreze plastična, ali evo, to sam ti rekao pripada ću podijeliti sad isto ovako u eteru. E, ovo ljeto sam nekde naletio nešto, sirova hrana čitao nešto i vidim e, lik objavljivo svoje doručke ili obroke koji su bili kao sirovo voće povrića, ali voće sa puno orašina. Vidio sam sliku. Ajde, ajde idem ono. I ja sam ti ovo ljeto od odhranio se od doručke ili zapravo to bio bio prvi obrok koji je bio kasni doručak na uh, voću koji se aljepo pripremi ja jako je bitno uh, si pripremiti svoju hranu da ti izgleda lijepo. Jer mi smo vizualni, ti znači mora, mora taj obrok lijepo izgledati pa sam jabice bi nasekao breskve ili one plosnate breskve su bile čak i slađe borovnice, dakle žuto plavo, nekad sam sad ima šljiva, već sam počeo šljive i onda ti stavim ono, ili samo bademe koje sad sam počeo isto iz is, badeve isključivo pržim, pa ih onda jedem to su dve različite priče Je, ne znam jesi, dve različite priče Mislim, su. Ju, su puno, rakala. puno puno ukusniji Puno, mislim, jest, pojedeš ti ovako, ali soj su. I zamirišim i cijela kuća koja sam, sam peka kolač. Lombade mi, ali onda i pekanske i, ove, i lješnjake. I onda, ono, uzmeš kumate, breskve i malo toga. Jako fino, probaj. Fino je, je, je, ja fino to, je ali ja to količinski se pojede i meni je to konkretan voćni obrok. Da sam ja sirovo jela zbog toga? Nisam, jesam tog obroka. Ali uzao sam od sirove kuhinje to. Sam, to sam te pital prije, s uh, obzirom i da treniraš i da si tjelesno aktivan i tu je potreba za proteinu. Kako vodiš brigu o tome? Ok, u biljnom poreklu ima proteina, zaista se može pronaći, ali s obzirom da jedeš manje mjese, li, na, na koji način zapravo razmišljaš o tome? Ma te sam sve faze, prokrati, prošli sam tija faza od pileti na riža do suplementacije, ekstr... eh, enorme, enorme, s enorme, da se enorme količine ja vej proteina, enorme, ajmo ja, reći ovoga, ono, svakodnevno pijanje vej proteina, već, a, a onda, onda čitajući te neke knjige skužiš, kao ima i da nije potrebno, malo sam čitao te kao ti koji jedu sirovo, upravo sam se pitao šta, kako proteini, kako, kako oni nadomještaju, ali ja nikad nisam toliko dugo bio da bi ja osjetio manjak proteina, a u ostalom i testiram ono, taj obrok vočno, unjevlakana, vitamina i masti, ja sam ih orošiljala, nešto bilančina, ja nisam osjetio. Nadomjestim, pitan mi je dnevni unos, ja zato te ručak... pitam, ne pitam konkretno za taj obrok, Aj, pitam ne, te kompletno u ne, ne. Ja, ja ne, ne. Onda, onda ručak, evo danas konkretno to će mi biti znači, prvi obrok i kad završimo ću ga dovršiti. I onda planiram ručat, vjerujem će biti nešto kasniji ručak, budem vidio, bit će neka bila riba, bit će ili meso, ili će biti puno mahunarki. Ne znam što ću danas, evo, iskreno jest. Ali, ali, ali svaki dan ja unesem proteina. Nije mi svaki obrok proteinski. Ok, jasno. Uh, nužno, uh, igram se s tim. Prije sam bril na to, mora biti. Igram se da vidim šta će biti. Niti gubim na mišoj masi, što više imam za 90 kg, treba bi malo moja kilaža 86-7 kila, ali to me kumuje, ja volim jako pojest i volim puno pojest. I... I možda to slatko, uh, ma mislim, držim kontrolu, ali ljeto je ono prošlo, malo tajne, svaki dan sam jel nešto slatko, a ne je slatko u zmislu kriječki, ko buco nego ono, ne, poslije dručka, kolač. Nerjetko dva. Dajte, još jedan. Našalo. And, I onda ja, ja po svom trbuhu ono vidi, ne treba se ni vagat, on meni vagan opće nije, ne znam da ta pokazat, ja znam već po tevku, se tu malo skupi spod pupka, o, okej, i da se ja znam malo ono u smislu, ja, ja vam reči, vrijedljiva, znam šta je za skute, <laughs> da. Ja znam ta prekovorska givanica, dvije su bile odlične, i bila je sutra ona uz diho i onda sam ruđio, ovu, kako se zove, štrubu od dini boronica, i ja sam znači još jednom, a, okay. kretalo se vjerovoljost, ali očito, malo viška iško znači ću to skinuti, odnosno kako ću drugo kontrolu. Da li ću skroz skinuti, poslije zapitanje, a čeo? Da, da li imaš faze znači, u kojima, znači da, da... Znači da se moram slikat. Da nešto. Pa, ja zna ja da sam ja unutar 2 do tri tijedna, u smislu da nešto moram sad, da sam u dva, tri tjedna, mogu biti, ono, vizualno, bovorim, ono, kako bi rekao, sreza, možda ne na 100%, ali ono, drže se tu. Za slikanje. Da, slikanje, da. Ali nemam tu motivaciju, ako uljeti da sad gvoram već o slikanje, bit, tak tako, samo kažem, oja se isto percepcija ne poti, ono, čekujem to ono, visoka srezanost, ok, pa nije mi gleda. Nego, našao, da se nije trebao, hvala. da vidim da je kužio u životu, a opet da se nije prepustio od Uh, hedonizmu da od te uši Ti imaš nešto što si više puta spominjao kao svojvrsten proljetni detoks. Mm -hmm. Nećemo staviti to čak kao detoks zbog te riječi, jer ima i pozitivnu i negativnu konotaciju kod mnogih izaziva da im se dižu rogovi. Ali, što ti radiš u tom periodu i zašto to radiš? Mislim da si to čak od Vinka spominjao u podcastu, da. ako se ne veram. Ciljena. Pa je, Beto se... Ok, zašto znači ono sam gođao? Dakle, ja sam u, prije m, 15. godina na jednom počeo biti u proljeće alegičan. Ta alergija se očitovala kroz izgledo srbeni očiju i oranolosov. Pa to nisu se čak istim testirati, ali evidentno je bilo da sam naverišao na nešto proljećan. Nisam imao te reakcije na ranu I kako sam se protivio pit antihistaminike ja, uh, I kako sam rekao, šta je to? I on ja sam počeo tražiti kako da si pologreo. Došao do knjige Kling, uh, autor m, dr. Alejandro Junger, koji zapravo priča o uh, detoksu uh, u toj svoj knjizi uh, kroz eliminacijsku dijetu, dakle, neke stvari se miraju potpuno isprehane, traje 21 dan i još drugi neki razli razni protokoli ja sam ti to te prva godine rekao, idem baš ono po školski to primijeti i za sam o sam primijenio 21 dada e, i ja sam ti vidio značajne obošavanja. I ja sam ti rekli im sljedeće godine opet. I ja sam ti se malo na dva taj sljedeće godine su simptome potpuno nestali i zagradio sam jako, odnosno nagazio jako u tu priču o toksikaciji i detoksikaciji. Onda što opet doli, sam uzvištavalo. Osvijest što se oko kokusovih, dok se i dok neizbježno i to vam putem kože, pokorači i našega, jel, putem preparata kozmetičkih ovih, on. Da nekad da, ja okay, je Dobro, što mogu napraviti da pomognem povremenu organizmu da ga malo poguram, ono prirodno se čisti, jel? Ali a znači to se, to ta se. energija i priroda se cijelo obnavlja. I se sugerira da se u brojeće radi. A uvijek je u brojeće i jako na tehnicama na izbor puno zelena brite to povrća, koja je čista čijete. Evo, a, hit, onda da zato brojeće. I onda će možete njega raditi bilo, bilo koje drugo dolazio. 21 dan prilično realno do doblatnivo, nije sad 3 mjeseca se obijam. I što nadalje nema ono gladovanja nego imaš određe stvari i baciš određuje stvari, jedeš, žvačeš, određuje stvari, piješ, evo. Dva su obroka tekuća, doručak i večera, u obliku juhe, soka ili smutija, ručak je žvačeš. I, ne znam, tri tjedna, tako sam te prve godine, ja sam, moj standardni doručak ili čestne, bilo bi, misli, dobro, pa hodim sam lijeko. E, da ono graš kol, uzimio sam. Mi je bilo, kakšu, a u Proizv... i neće proizvati. Poznam da znaš om rjeko, neće proizvati. Da sad ja sam susio s tibi, 15 godina. Wow, mlijeko, ali čiteš te mlijeko, i pogod togo kupo. Ja tamo mlijeko ne pijem, ja tad ferventirano da, ali ja mlijeko ne lijetim, uopće mi nimalo, ne je fali. Iskulio sam da, recimo, te zove na kaša sa vode, kak ja je splijenim sa prstom ote soli, još jednu stvari, furi se putam bolje. Ali to je bio ono, natirala me, natirala me alergija, naučenje istraživanje i onda sam tijeto vidio rezultat da mi je bolje, hajmo nastaviti ok, jednom godišnje ja imam servis organizma odgovara mi, hoćemo mi to zvat etoksa, mi se ne utika da to je jedna vrsta etoksa, je pomože na, na starijšoj razini on, on, taj doktor je, je obnogao friljene flore i dedos na starijšoj razini I, i dakle, ono što se sviđa prve godine sam je ja provio baš Hardcore cheese. Naravno da je svake sljedeće godine sam ga provodio, ali recimo dopuštene su odplatili datulje ili su hrišljive sa orašini. I sam ovih posljednog godina kada više nemam toliko ovih problema, to zna posljedno bi ostam datulja do dvana i znaš ono, uđem u to iako je ta namenica dopuštena, ali nema nešto klasičnih kulače ali sam htio reći kako te prve sam Značajno smršam joj, a što je bilo kako sam vratio tijan dana. Ali zao smršao super. I je bilo je interesantno to matat kako, pazit, uzamiti tijan taj treći, treću trećinu, a da rekažem onda je već dvije trećine tokom etoksa, ja, ali sam odmah otvorit ću, ja v vjetrema nisam inao, nisam prndao. A što je rekao, ja, joj, tako što... A prije bi imalo formule, uvijek lišao, kad smo u klure, zašto Šta to ja dajem u crijeva da stvara plinovita staj? Znaš palite se lampice, Kako je tiđem, je Ne, sad, opetko Ajmo reći to. Mala nužda je više voljala nego velika nužda. Ja te da je a ferno sa bazirama čako puno zemljavnog lisla toga, na grijih puno, malo spogravići, srku kraspu, ali i lislo, jer na kraju nastala je činjiga de tog sporova odada žr, koji smo napisali, Dunja Grunijale, Brunsa kukarica. ja, gdje su napisali konkretne protokole, ovaj je pisao teoretski, Lugar, a a mislo, Boguje, ono da ona dala pregriš ovih receptata, a ja protokole saubna, disanje, trampolina, antrijalitatske rježbe, čebi sve što doprinosi, još suhin, dakle, s kojom korak. To, to je ono stvar... Što, Suko što? Uh, suho, ručnikom, to tr je Trljanje, skidljene mrtje stanica koža. Pijek, alok sam s ručnikom ili vlažen ručnikom prije tuširanja uh, se trljaš, imaš šunine. To je isto ovoga učavljeno, da se poredno či se korra kožu. Ok. Tad osještava muči koža. Znaš što je ovo zelo korak? Korak on je na vaš naj... Hmm. arizmi, na, naj, najveći. najveći organ i najao je što apsikacija u tem zapravo pože. I tako naše bolesti, zato kažem, to je moj ako se, ako nećemo koji za detoks, koji ja ne znam, ne znam, nepretimo da to kod mene nisam nikad se usrođ da ja nekog smetao. Da se kojeg mi se ako sa ali to je ovo što mi radimo je svojstveni detox, detox sa narazi, detox može biti narazeni juga 40te or vegetarian exercise you want. Je da drugo je ti i uh, uh, se 21 dan možu ga provesti s dijelom ići da li ćete jugoč odest od točka rada poći? A od samo sam je pitanje jedno drugo možemo gledati da samo drugo možemo gledati i jedno drugo možemo bi onda... bio još još i ono malo nekako bi rekao teško, teško realizirati poknuti se 21 dan negdje u duboku prirodu obskrbiti sa stinavnicama i biti u prirodi u grupi koja je isto došla toga, da imate neka kolektivna snaga i ti još disanje, vježbe disanje, tlaje naravnje, žvakanje, ujedene u tišini. To bi bilo ono to. samo da nam da to... Reka, Više puta si istaknuo to žvakanje. Ovo što je to toliko bitno, žvakanje? Pa, žvakanje je bitno u veći čiji žvači pravninu već celuči slina tijalin već probava počinje uvziti ako ti to progutaš, nisi dao na ulazu ono što hrana probava trači evo vetimo, jedan od bitnih pravda zašto se žvaka fraho da reći u startu probavno, probavno neaktivnosti da pomogneš tijelu znači nisi mu dao dovoljno tijalina slina druga stvar Um, um, ako svaki da bude gutljaj, ževoudac će ti reći hvala, lijepo došlo, on će, znači ulakšavaš priču cijelom ostatku. Ti ne moši utjecat na crijevo, aj crijeva vi tamo nešto, resice se više upite. Ne, ne umrati utjecat a ali žvaka nije mogla. ti ževoudcu upravljati, e, aj taj ti to malo još više, ali žvaka nije Dakle, žvaka nije jedin vlako gdje moraš svjesno doprinjeti problem, kvaliteti programovog svog ustava. Ostalo ne moraš. Apsolutno. Hrana, hrana se kraće zadržava adekvatnim žvakanjem, hrana se kraće zadržava u želocu i odlazi u crijeva puno prije nego što bi se to dogodilo. Ne mora mehanički još se mučiti. I dodatno trošiti, ajmo reći, važnu energiju koju ti imaš u određenom danu na samu probavu, odnosno na mehaničko probavljanje. Ono će odraditi ono kemijsko i sve ostalo probavljanje hrane, ali neće morati trošiti toliko energije i mi ćemo se osjećati puno energičnije u ostatku dana. Neće nam svakrv pobjeći u istog terena u probavu i nećemo osjećati onaj down samo na temelji. Što je paradoks, kao hranilo se da djeluje energije, ali redko, što je tipično A. kod nas, naždreva se i onda se najdeš i nemaš energije. Už A ja sam, kažel, bili se larisijak i to sam bio 5-6 puta to 7 dana i gdje sam dakle, svjedočio tome šta znači Svaki zavog je žvakat 80-100 puta, jer to je bio jedan zadatak. Ti tamo stjetiš šta znači najese i dobi energiju. Ali to je samo tam na ristiju. Onda si to valioš tijem dana kad dođeš u zaheo. Da žvačeš da se... Znači, da, ne, da <laughs> i znači, je da se pogubiš, ali to je ono bilo toko To je se jelo, znači okrećeš sebe na zidu, vrmuzska da dakle sva bilja pojeta, ali, ali dobro, izapog je ta hrana dašnje je neka forwards, švalkan beef teksto pola. Ja. Ali z vaga te magunar ke lista to i još oblitop to što ti zaista doživiš slatkočoć um tih to poveća slatkočoć. slatkočoć kad to sažanješ. I to je obloga, Da ne kažem to je da je isto u tišini i miru, a to je sad ono, to je to, realo to, to je i dokvato se, isto tražeš po trude ono ovo je stvarno našo. Zaista budeš da jedeš na način kao, si, si zapit, kao da zabijaš ovaj um, čaval za sliku objesti. Nećeš zabijati čaval i je, gledaj na će neće do fokusiran. Tako bi trebalo se i trud i jes. Da li da li to, uh, da li to primijenio. Je, da li zahtijevam malo svijetstva da voda? A, zahtijevam. To ti je ovo sliče, sam bio u Ukrajinskoj gori, pa sam ovoga, ja sam cijelo godinu ih vode umačeo, odnosno ulazio u Planinske rijeke i cijelo godinu ulazim u hladne ovoga vode. I zato to je izvor, ja sad osde stupljeva. Da meni ugodno, onete, otakad odlučimo, okej, okay, bilo je nikad nije ko kad dođem u izrečicu po tem ovom volju Nego je bilo, ovaj osjećaj poslije. Ali da bi dobio taj osjećaj poslije, moraš malo sjesnog napora. Tako, je to ti je zdravom život. Malo sjesnog napora da bi dobio uh, blagost, blagost. Tako, slaviš. Apsolutno. Lijepiš Sla, uh, li usta dok spavaš? da? Da li lijepiš usta trakom dok spavaš? A, da, da, da. Nakon... nakon uh, što sam pročilo knjigu Duff James Nestora, tad sam, to je daći... Možeš li ispričat malo više o tome? Pretpostavljam da si istraživali ali mislim da sam to čak neđe vidio kod tebe. Ne, uopće ne to o toj metodi ljepljenja ust. Zašto? ja zato, znači... zato što ja, zato što ja um, kad ne zaljepim, ili do 30-le uvode kad spadastam u bustu, u auto doma, kad pristavam popone, ja... Ali ono, razgalim usta a nemam uh, problema sa sinusom, jednostavno. Još tijek se, kad sam studirao u studijenskom dolu, moje cijener, kako ti sprašo, nisam korekot, nego kako pam, ono je u kvalitu, da mi je učeo. Ček sam tad pokušao uzimati um, one neke trake oko u glavu, da mi drini čekic. tim to bi ti stislo, ovako se lobeno to. Ustinice bi se da, samo to... Jel. Da, i ništa. Ja to tako prihvatim i onda se li to Dižeš sa uzbe, kvare, bude to u zimnih, i onda kad sam pročetio, nikad nisam do tada opće pomislio da, da bi liječio uzbe to, kao, na šo? I onda kad to pročetio, kako tu ljudi rade, a, jer nos je, jer gaza, preko je, dana mogu uticati to. Mogu uticati kad radim, s sam peljem s nos sam na nos, budem sam i otičetko. Kako ću na već? Ja I sad ja nemam za reći ono kuži, ja sam to kako se osjećam nama to ljepim. Osjeća se dobro, ali ja sam osjećao i kad niso na usta dobro, osim što su mi sve uvjeti ta usta sva A na duge stave njerujem da to kultivno dopril da ja svakih tvoj uveće od 7-8 sada uspav a ipak dišao nos, unta 20-30 godina, Znaš, napravio sam jedno neki game changer promjenu, jel? Ja. Tako dakle, da, a ovoga... A vrlo jednostavno i praktično... Ništa, sami mi Znači idem poču. sad i godi šatore, gosti, znači nositi ono... ona... Trijema. Uh, ba nije čak trijema, ali imao sam nju... Možda jere, ma ona koja je za nane za ovoga, da, da ti si... To, zato, zato nije prijema, ga... imao sam nju prije, nego ona... Adorapor, mikropor. Probio sam prve neke koje su e, cilje, e, ima sam neku prije koju sam odljepljio, pa mi ostajalo ono, znaš, sloj. Ovo samo odljepim i ništa. Čak i u zajednima dvije, dvije noći drži, ista, onda ide nova. Ali mislim, ta praka <tip> je jedna sloj, na šok. <tip> Ali te drži, gdje je stvar da vam ti u zajednju? Znam i to, u tome zajednju knjigu koji čipe, u zajednju Znam da komisli, zna. ti kotkicao, suno na <tip> ono je kovo Meni se to dogodi da to, ali, tokom spavanje ili nešto da ih sam maknem ili u nekom polu snu, ili nešto da se ujutro probudim, jer ja nisam se inutno zaljepio. Inak, probudim se, pijem vode, što god da napravim, jedno, pa na mi A ne A nešto, okej, okay, ja... ja spruži... Ali to nije svaki put, da to vjerojatno, ako sam se probudio u toku noći, pa mi je nešto u nekom nešto, trenutku munila... Grgulje je ovako, znam puno šta ovako, i ovdje je ovako pino zalje, nema šasa za zadjeti. Znaš kada znam ovdje 11. služiši pjeslovice po ovdje, ako nastupi neka obstribacija nosa, ono gdje se diva i onda, na ne, žone, i onda se probodim i radno Vjerojatno se meni to događalo, da? I onda ovoga, ali to kad neka preklada, onda je da sam nešto, onda odvijetim. Tako da meni je to već ustapot ne nema da se govoriti ja stao pored noći, pored normariću, noćem stoji ta traka. Dug ban. Samo nešto imam, nešto problem, padne mi na pamet da ja da jedno jutro kad se providim, da ja nem neski, a da je ja ovdje u dan takav, to je padaj na pamet, da nisam šutio cijeli dan. Da izađem iz Za, zamišljenom i, i, i ostavim traku. Ja, traku, Da završim traku. da je ostane tako Kako sam Kako ja se steklo dojem razgovarajući s tom da ti dosta znaš cijeniti tišinu. U smislu boravak u nekom izoliranom pa čak ne ni od drugih ljudi, ali možda od komunikacije. Ja direktna komunikacija s drugim ljudima. Da li postoji nešto što se krije zašto bi to bilo dobro za čovjeka da ima tako neki period u danu ili životu? The, um, ja, ja sam vaš jako on, socijalno bićem, što se pođu ljudima, ali se skuđo da, da ne ponekad paše i Napiti sve pod ljudi i malo obo ovoga to je najbolja nijokovina koja podržava, to je priroda. Evo, priroda, miru, priroda je samo... Jesi to, kad dođem u bonduloku, priroda je mišina, čak i da ne, ne radim nikakve svjesne, ne koristim nikakve svjesne alate, neke vežbe disanja, ona već balansira. Stavim se bo tam, bonduloku, tamo slijedajem jednom šumu u već ćeš te osjećat. I to niko nije cijepeno to. Svako osjeću. A još da će osjećati da se osjeća onako voda. E sad kad mi u tišini, u tišina mnogo ga ja tog vode nije da vaša tihujem previše. Boga normalno reći dok hodam i dok sam onda da arabe šutim ali mogu biti puno bolje ići sam samovanje i tihovanje. Uh, za vrijeme tog procesa se događa da ve to je zapravo trening svjesnosti. Ono, intenzivan trening svjesnosti, osvještavlje, ah, mislim, svega što, što, što u ovom uđumbanom načinu života se ne stigne upaljati lampice, da se svoje svoje svjesnosti. To može biti ono, počeš od samog daha, stopala i tijelestom, do nekih stvari ovoga na kojima nisi zahvalan, ali sve čovjek će ono ja bit to je velika stvar. U tišini mislim da čovjek da iz tišine i iz mira nastupe velike stvari, a ne izgo iz mira iz tišine jer nakon sna, mira kreće je nešto, a ne nakon Tako. Tako i ja to radim i tu instantu, volim. Jo. Da li razmišljaš o vodi koju piješ? Pa ne. Bio sam i tu sam faza prošao. Jedno li ja ljubio, ali, ha mislim, ljude, jedno vrijeme sam ti staj išao, živio sam odugavao, ja sam ti na sa, koliko onih praznih, jo, i točno vodu, braznenicu a to budući sam tvojila par tijera skužuća. Jer je njegovečni izdajac. On je dio od... kad se sklustioši u Medinigradu. I jednostnije. Da. Ti nemoj, a ti ću ja toći frigorlob. Pa mislim. Ti je... Uveć godin nam ti koristim onaj uh, filter i tu uvodu, kad sam doma istručio to uvodu pijen. Ulaju filter, ja, filtr, ne onaj koji je prikukljen na sustav, nego onaj koji ja natočem u njega vodu i on ti ima onaj manec. Kamen je razlao nekoliko sluđe, tu vodu pijem. Kad sam natočio, dakle, vodu iz pipe u um, taj filtr, on iskapa i ja ga, on ga uh, pijem. A kad sam uh, ne ide vani, uh, pijemo kupovu vodu, ali kad sam u nekoj situaciju o šator, već zirom, dajte da. natočite stipe. Tako da nešim ovog i ja bi bio ove sve godine, bilo smo radicno na Gatskoj ulici. I Gatska je, ono, stavno bih, jedna od najalkalnijih voda u Evropi. Znači ste čista ti je čisto. Iši ono sve, nebam. I rekuje, je kao, vadovo, možete popit, a nemojte baš ono, možete ono, pobudzati, nemojte prebog, ovo bi imate problema, ali ono kao u smislu, pitka je, ali nije ula da je došao ovaj kao pite u vodu iz Gatske. I ja sam zam... Bili smo u jako smo fino jeli i ja za borak, na kajak, za borak sam u vodu. Nemam njegov, a i žedan samo i dva deci. I paziti i sam u vidiš da je to švina u klarna i odlična. Jedno, neću više, a ovaj reklam da ne tekcijerujem, uvijesam, da kada sam ja dodala popresinu 5-6 čaša metode djene Gatske i niš li bilo, a poda gelina. Naravno da, oro, ne uznaš tamo budu gdje, gdje su sidne mrce. Ne gledalo da sve rijeke onako gdje je kristalo, čista ih temperatura, odlična. Tako da, bilo mi je gušno gdje ću pitao ga uvijek. A sad sam bio u Sloveniji neki izvor... Da, nije izvor, nego neka pritoka same dolin, dolinke iz Crdona ide vlič kvisto. Ja uzeo. Ovaj, I ja i sin Daljegor je neko pišao. dali je vrta mlačka. Nemam pojma li sam. Ali znam, znam to kad ne ja dvije popijem. Jel? Ali nisam obteve čestim da dao što sam dao kad drugi glede poruke na boce ja to bo zdrav. i I vjerujem pomizu na zdravstveni dokaza voda mijenja kristale, kada ono koje se obraćaš. Volim te, volim te, voli te vodu, pa ću... Će... Nisam na toj razini. Ali uh, mislim, mislim da tu ima, Nis, mislim da tu ima istine, jel? A ovdje to nešto i dokazano. Ono koje puštaš lijepu glazbu, ona mi To si biti... Da, ali a, a ali nisam to radit ali ne ja ljude koji to ako rade sa južda i to ubacim u su, bacima, da da sad, sad. Da, da, da su tri sata ujutro. bro ali da radim sad što varirat tijelo redobno sam da onda promenim pločice ukupo oni onda doručak malo me i sad bi tu treba ubaciti još i tu obraćanje nego ne <laughs> Best, ne, ja. ne to tu, tu. Imali nešto da bih htio dodati neku poruku za kraj ljudima na nakon celovog razgovora. Pa ne, fond Boestel i Murichu bilo kako patetiku. Evo poruka ljudima da evo, da se trude usvojiti tri ključne navike za zdrav tret anglish/zdrav život. A to su narika za brigu o zdravlju životu, narika na neprekidu učenje i narika na neprekidan napor. Ne bi sam htio pogubiti da se nama taj mudr efekt, to je um, jabalosti uh, je da ali to su uh, tri narika ključne na sreću, narika, neprekidu zram, narika da, da bribu, na neprekidu da narika na neprekidu učenje, tj. narika je više interesantno na neprekidu Da li je natvorno na je onda izavlja voditi mjesto, natvorno je vroniti u papu vodu, a natvorno je koje sam, onda aleno tijelo jer bih se ne reda. I jau, tu A pazim, navik, se čovjek navikne, onda nije toliko teško. Tako? Da nije toliko teško, na početku je, ali se je shvatila i, i, i, i dobivaš rezultate, eto, to ne oni tokušajte primijetiti efektivno briga brigada, zdrav, život, to bi bilo i pregleda i telovira, i ne prikida Na, ljubša niče, na vika. Ok. Mario, hvala, hvala Zaista hvala ti na ovom razgovoru. Puno si pitanja kod mene potaknuo za osobna razmišljanja, a nadam se da će tako i uh, ljudi se osjećati donekle potaknuti, inspirirani da uz us... Slav užurban život i sve težnje života da ipak moramo pronaći neku osobnu bazu o kojoj moramo misliti ako želimo da naš život izgleda i ole ispunjeno i zadovoljno kako na kraju, tako i u svakom dijelu. A, tako je, da inspirirati i da je zato na nadjelovanje. Ne samo da, da, fore što se reko, ali bilo bi se obrkali ljudi zaista nešto toga i zamijenili da se polavnuli i primijenili drugi dat u svom, svom životu. A sad da se sljuče, otičeš u meni nekoliko primjeri, to on, šta se ti doželjavaš od hitna i tvojeg vjeza, imaš isto. te kanini imam, imam, ali tome ćemo, kad disklučujem na sve, o, hvala ti Mariošu jednom, mi. evo.